Det här är Jenny och vänner. Jag heter Jenny Sätt, mitt emot mig i en soffa som luktar lite funky. Ja, ganska mycket <laughs> Här på kå kåken i kommer sitter lilla namn och... Hej! Hej, hur Hej. är lagat? Det är bra. Är det verkligen det är det verkligen? <laughs> jag har lite halsfluss, lite... Det smittar inte längre. Nej. <clears throat> längre, så jag har smittat folk, tror jag. Ja, lite feber, lite... Jättenervös. Lite glans i ögonen, ja Ja, lite. <laughs> no. va, va, hur kommer det att säga att du är nervös? Eh, för att idag är det release för min EP. Yay! Eller release fest, ja. ja. Mm. Men det är ju kul, ja. Det är skitkul. Men man måste också vara nervös. <laughs> Jag måste säga grattis till fina recensioner. Jag tog ut utan gränser som kom tidigare i veckan. Du Tack. firar också 25 år i livet Grattis mm. ska Tack så jättemycket hur, hur firar du din födelsedag? Bara lugnt hemma mm. med familjen Det var jätteskönt Inget pådrag <laughs> Nej, Man är halv halvfebrig Och ja, helt slut Så kanske det är bra Vi firar dubbelt idag istället <coughs> exakt. Vi, vi ska lyssna på lite låta som du har tagit med dig Som mm. du gillar extra mycket just nu vi ska lyssna på några som jag gillar extra mycket nu, just nu. Mm. Och här, här möts de här två kurvorna tror jag i vår första låt. Jaha, spännande. <laughs> Mina vänner, hjälp jag er på Tändlän Hjälp jag er från orten för det är det som ni vill höra och romantik på hög nivå, bara se men inte röra Fett tjocka väggar, ingen jävel kan störa bor. 52 våningar uppe i ett höghus, ah uh. Ingen varm vatten, ingen el, bara min Bara skippa, vi är dommen, vi är dom som inte hörs ut Bygger för far, trots att luften börjar ta slut, uh. Jag är ingen smutsig fucking jävel Men du vill locka utan mannen Fuck det där din jävel för din plan Funkar det inte längre Stor det bror är dum fan För jag är stor nog bro Fattar dina stora ord fan. lika tomma som din skalle Lika slaka som din valhet och rik babbel För du är rätt och rik falskhet Du vill att vi ska vara getter. Du ska få det falla ner Aldrig mer sätter jag min fot i det smutsiga spel mm. Du kan plocka ner din kron allt det dela dig tror du vet vad det handlar om Men du har alla fel på samma gång Du kan plocka med din gloria Allt vill är dela dig är i stor, tror du vet vad det handlar om Men du har alla fel på samma gång Sex och tears Säg inte att hiphop är red, Att någon av oss en gång till Jag ser när något är destruktiv, Vet när något är gott Ni kan säga vad ni vill Men hiphop redar inte någon Det är betong och allt era kompis De är skrägat, de visste Men de glada att de inte bott i Haggis hela livet Visst? Vi röker och vid dricker, sitter höga bak i bilen Jag är inte ens musiken Men min kompis lillebror sa att han älskar laborent Här vill stanna kvar i förruten i resten av sitt liv Försöka säga till att det finns mycket mer som man kan bli Men om man aldrig sett något annat, svårt att veta vad man vill Folk kommer alltid säga, snacka. De tror sig veta. Egentligen borde de hemma, men spelar de buggt testa. Så jag brusar när vi är hälsa. Kalla mig alldeles blå, vi har aldrig haft samma blod, en annan typ av person. Du kan plocka ner din gloria, allt vi delar till historien. Du tror det fett vad det handlar om. Du har alla fel på samma gång. Du kan plocka ner. Vet vad det handlar om Men du har alla fel På samma gång En av senaste veckans allra finaste låtar. Eller? Eller, <laughs> ja det är klart, finaste rösten i refräng. Och som av en händelse, en surprise-gäst här vi bordet på kåken, Vinnie yes. Henriksson. Ja, Välkommen. här är jag. Tack så mycket. Tack. Det, det, det känns väl okej, okay, Namo, att vi liksom tar in det känns mer okej. extra, än okay. det extra gäst bra. i andra pratrummet här. Ja. Uh, vilken bra lås, hur kommer den här till? Linnea, ska du berätta? Ja, ähm. ja, det är verkligen, för det första tycker jag det är helt fantastiskt att få vara med på den låten. Och den här jättemynden, jag tycker att namnet är ett jävla geni. Och den här låten kommer till, du skickade. Vi fick ju kontakt tidigare. Ja. Mm. Men just Hur då? Den, ja. Våra själar möttes <laughs> i natten. Ja, vi bara klickade ja. första gången vi såg. Var var det en sån ja. fräsk grej. Presskonferens ja. med Petra Guld. Jaha. Ja. Jag minns att typ, jag har hört namns grejer inn innan och så eh, kom du fram och så... Eh, jag var tvungen att, att säga, ska... min mamma är så jävla stort fan av dig. Mm. Och så blev Linné skitklart. Ja, och lite där fattade jag att okej, okay, mm. det här är en så jävla bra <laughs> brud. Gud <laughs> vad mysigt. Så, ja, sen har jag liksom bara följt på. Mm. Hur jag visste ni att sen... ni skulle göra musik tillsammans då? Det kändes lite naturligt då, Ja, eller hur? faktiskt och Jag hade en spelning också på The Base of Medis I våras Där jag också bara kände att så här, jag, alltså jag måste hitta en anledning Att få <laughs> ringa någon igen mm. Så då bjöd jag upp henne Och gästade på mitt gig mm. ehm, och, men, Som sagt Det känns som att om man klickar så bra Bara så där så borde man Kunna göra bra grejer ihop också Verkligen och jag tycker, jag blivit skitsmycklig. Jag tycker Linné är geni också. Världen är så jävla bra röst på riktigt. Så mycket kärlek här inne ja. just nu. Herregud. Ja, men då känns det bra på att samlas och ändå poängtera viktiga grejer på något mm. sätt. När liksom. man kan ha en gemensam punkt i vad man vill säga. Och det tycker jag just den här låten gör jävligt mycket. Att vikten av att ändå man måste få göra sin grej på något sätt utan att hållas tillbaka av liksom andras förutfattade meningar eller idéer om vem man ska vara. Mm. Vad finns det för förutfattade meningar om er två, Tony? Oh. Det finns säkert massa. Ja, säkert. Jag tror att detta samarbetet i sig är ett jätteotippat... Ja. Hur kommer det sig att ni ja. har Det har fått flera gånger. Ja. Ja. Um, men vi snackade ju lite. Vi hade så här, lite djup, djupa samtal ja. också uh, mm. om sånt. Mm. Men det är väl inget man... Man kan väl bara spekulera, tänker jag. Det börjar köra på mm, också. Ja. ja, men precis. Så på något sätt... Alltså, folk alltså, Man har ju alltid... Så att man inte riktigt vet någonting om en. Mm. Har man ju alltid en idé om. Och, alltså... Alla, inklusive vi, går ju och tänker saker om sånt vi inte riktigt vet än. Mm. Men tack och lov så får man en liten kettsmäll ibland och fattar att världen är mycket större och blicken mycket bredare. Exakt. Linnea, innan du smiter iväg här igen, mm. vad har du på gång själv? Eh, jag hänger ner i en studio och sammanställer ett nytt album. Så eh, skönt att Spännande. komma upp till hitan. Hur kommer det låta? Ja, vi får se. Lite, lite mer attityd tror jag. Gud. Det finns lite mer saker att säga. Vi ser sjukt mycket fram emot dig. Verkligen. Kul. Vad kul att du kunde titta förbi. Ja, men självklart. Lycka till med albumet. Tack. Det här var en producent som hette The Range, låten heter Metal Swing, jag tycker att den är så humla knäpp på något sätt, men ändå så sjukt bra, en sån här låt som man inte visste att man var sugen på att höra. vad tycker Nej, du? Jag tycker den var skit, jag blir så här UK, jag får UK känsla. Ah. Det, det, låter, det låter väldigt brittiskt på något ja. sätt, men den har ändå någonting annat. Den annan. är inte brittisk, eller? Jag, jag tror att den här producenten är från Rhode Island. Ah, men okay. det är äh, ett äh, brittiskt äh, skivbolag. Donkey Pitch. Mm. Mm. Äh, han släppte ett album nu i alla fall som heter Nonfiction som kommer i äh, mitten på oktober. Mm. Men bara så himla knäpp musik. Jag, Nä, äl jag älskar när man har någonting sånt som man inte riktigt vet vad det är. Exakt, um, när man kan, inte kan sätta fingret på men det är någonting med den här vokalen också. som är, Den är flippad på något konstigt mm. sätt. Att den, och, den, jag vet inte, och det är svängigt. Fast det är ändå lite osvängigt. Jag, vet inte, det jag hade kunnat tänka mig höra på klubben. Men den är ändå lite slö. Ja, det händer ju inte så mycket. Ja, nej. <laughs> men jag hade ändå tyckt det var nice om den. Ha? Om man stod och till Vad tycker du är viktigt när det kommer till produktioner? Uh, det är så jävla olika, tror jag. Mm. För att, uh, det beror på vad jag är på för lite. Men gillar du klint, att det ska vara rent och inte för mycket för mycket som händer. Men det kanske ändras. Alltså min smak kanske ändras. Ändras med möget Exakt. Vi, vi, vi har kommit fram till ett av dina första låtval. Mm. Uh, en, en rappare som har hängt med ett tag. Som oh. aldrig liksom går över tiden på något sätt. Allt är Nej. Alltid cool. Nej. Var, ja, verkligen. Var Plus years of selling Johnson and Johnson. I started out as a babyface monster, hey, hey, hey. no wonder it's diaper rash on my conscience, my teeth and ring was numb by that nonsense, gym star, razor and a dinner plate, almond hammer and a mason jar, that's my dinner date, then crack the window in the kitchen, let it ventilate, cause I let it sizzle on the stove like a minute steak, nigga I was crack in the school zone, two beepers on me, started jacket that was two toned, four lockers, four different bitches got their mule on, black Ferris Bueller in school with Jewels on, couldn't do wrong with a chest full of chains and an arm full of watches. What I sell for pain in the hood, I'm a doctor. Shyvago tried to fight the urge like Ivan Drago. If he dies, he dies like Doughboy the Tray. If he rides, he rides, throwing punches in his room. If he cries, he cries. We don't drink away the pain. When a nigga die, we add a link to the chain, inscribe a nigga name in your flesh. We playing on a higher game of chess. Once you delegate his. Business, Who gon' fuck his bitch the best? A million megapixels of the Pyrex. Started on the scale, did you tell my only time X? Nigga, this is timeless. Simply cause it's honest. Pure as the fumes that be fucking with my sinus. Nigga, this is Simon, says Simon, red, blood on your diamond till you dying, dead. Yeah. You wanna see a dead body? Instrumentals from my mama's Christmas party. Troubles on my mind. I still smell crime, my little brother crying. smokers repeatedly bind my Sega Genesis, either that or my auntie was stealing it, hit the pipe and start feeling it, ooh we cut me some slack, we never did that, this was different, jeez Louise, please help me relax, quantum physics could never show you the world I was in, when I was 10, back when 9 ounces had got you 10, and 9 times out of 10, niggas don't pay attention, and when there's tension in the air, 9 come with extensions, my daddy jumped a quarter piece to a 4 and a half, took L. star selling soap fiends, bubble bath, broke his nails, misusing his pinky to treat his nose, shirt buttoned open, taco meat laying on his gold, I said daddy one day I'ma get you right with 36 zips, 1000 grams of cocaine then your name will be rich, now you can rack it up or sell soft as leather interior, drop some ice cubes in it, Debo hard perimeters, he said son how come you think you be my connect, I said pops your ass is washed up with all due respect, he said well nigga then show me how it all makes sense, det här var Pusha T och Kendrick Lamar av Nostalgia. Yes. Uh, vad är det som du gillar med den här? För det första älskar Pusha T och Kendrick. Jävla bra blandning. Uh, jag gillar att den är så hård. Uh, de, de, de gilla texten för den om man lyssnar ordentligt så är det så här wow, fan vad rått. Det är ganska ganska rått beat också på något sätt. Det är ganska lik Numbers on the board eller hur? Ja. Faktiskt känns som att Pusha Tia har verkligen hittat hittat någon så här verkligen. sound som han vill göra just nu. Ja. Uh, och som är, låter jag tycker det låter skitbra eller hans uh, Rat of Cain. Det jag var skitbra. Just det, mixtapet ja. som kom förra, det i våras kanske, eller i förra året. Typ. Jag är sämst på år, men säkert. Något, ja, skit i det. Skit i när den kom ut. Han men har en ny platta är... på gång i alla fall. Ja. För jag gillar att han, han ändå hållit på skit länge men han känns ändå nu aktuell. Mm. Det är inte så åh. Oh. Men, men de, som du sa, de passar väldigt bra ihop på den här mm. låten. Det var nästan som att man inte kunde höra vem som var vän där tag. Exakt. De har lite samma lite. Så teatrala ja, sätt. Mys båda två. Mystisk. Ja, <laughs> Men, vad, vad har du för uh, Rap uh, för bilder? Eller finns det någon som du lyssnar på just nu och bara, mm, det, där lån, det där vill jag låna av? Eller, um, det där var Kodi. Det är så faktiskt mycket göra. Kendrick. Ginny, jag tror att när jag lyssnar på musik så är det så här: i två månader lyssnar jag på samma sak. Ha? Det är helt sjukt. När Kendricks album kom ut så var det enda jag lyssnade på skit flera veckor. Mm. Uh, och då tror jag att man undermedvetet såklart blir påverkad av musiken man lyssnar på när man gör egen musik Finns det någonting hos dig man kan höra att du har liksom snappat upp, som du vet om själv? Jag kan inte komma på det <laughs> Jag vill inte avslöja de här hemligheterna alltså, Grejen med, med Kendricks flow är att hans flowschema är, man vet inte vad man förväntar sig i nästa vers eller när det kommer en refräng eller Typ vad som kommer hända med bitet och allt i samma låt. Är han oförutsägbar? Ja, exakt. Det. Precis. Han är oförutsägbar. <laughs> um, det är det jag tycker om. Mm. Men Fist. andra, andra förebilder nu. Det är svårt. Alltså man, jag lyssnar på gammalt också, mycket. ja H hittar, hittar du tydlig inspiration? liksom Och bara, mm, det där kan vara fett att testa. Eller hur, hur funkar det när man rappar? Jag vet ingenting. Um, Saken jag försöker ändå vara. Jag tycker det är nice när man inte har samma flow hela tiden. Mm. För att för mig ändras det beroende på bitet. Och jag anpassar mig oftast efter bitet, vilket jag inte medvetet utan det är så. Eller jag är så. Vilket jag tycker det är en positiv grej. Jag tror jag fattar lite. Uh. <laughs> vi, vi får titta lyssna på goa låter från veckan. Yes. Det här är en tjej som jag upptäckte i början på veckan som heter J. Nilsson som mm -hmm. verkar vara någon slags låtskrivare, snille. Vi lyssnar uh -huh. på hennes egen låt Tell them. Don't they know You, how can they? When I do, tell them I think it's time. Misunderstanding, it. tell them, tell them you're mine. So confusing, they all seem to think that you're free. Tell me I'm not losing it. I thought you were leaving. Så himla fett att det finns äh, artister i Sverige idag som man hör verkligen älska ny R&B. Mm. Även om det är så poppiga människor som gör poplåtar så ja. är man att det finns någonting där. Det finns en så här kärlek till Rihanna, Beyoncé ja, och, och, och någonting i alla fall som man kan höra. Mm. Äh, det var jättefint. Ja, faktiskt. visst var det bra? Jean Nilsson, Josefina Nilsson tror jag att hon heter egentligen. Äh, ingår i ett ganska roligt gäng med Malen, Beatrice Eli, Noni Bao, massa uh, grymma, smarta låtskrivare och uh, uh, artister helt enkelt. Hon har fått med och skrivit Lägg dig ner på McBeats-plattan. Ah, typ en av mina favoritlåtar. Visste den är grym? Ah, grymt, grymt. Uh, det visste inte jag. Nej. Och även Bon Voyage med uh, Malen. Uh, vi ska gå vidare. Det heter dina val. Mm. Det här blir en väldigt <laughs> så <här> incestuös historia. <laughs> vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Va, va, vad blir det för någonting? Vi ska lyssna på... Up to No Goods nya. Är det världspremiär? Ja, det är världspremiär. Det, oh det är världspremiär som heter. Um, vad heter det? Albighorn. Albighorn. Med en skitbra sampling det, det, det är dina husproducenter och det är även Jenny och hennes husproducenter. Precis. Det är mina kära husproducenter, ja. Premiär för uh, Up to no Goods nya låt Albigan. We Gone. Mm. Uh, vad är det där för sampling egentligen? Känner igen den? Take All Me. Jaha. Ja. Har du något förhållande till den låten? Den kom ju eh. ut innan du föddes. Ja det gjorde den. Men jag har ändå, vet inte varför men jag har sett videon så jävla många gånger. Det är ju en klassiker. Ja exakt. MTV-tiderna när de spelade musikvideor. Ändå, ändå sjukt bra video. Jag, var, jag kan säga att jag var väldigt kär i samtliga Aha, medlemmar i <laughs> när jag Det är klart att du var. <laughs> <laughs> ja. Men jag tror jag ändå tyckte den låten var bra när jag var liten. Mm. Har du några andra såna där um, 80-tals som du kan komma tillbaka till? Shit. Eller något det här med, låta? Det här med årtal, Jenny. Ja, men skit i det. <laughs> Har du något, något sån pop från barndomen som du um, inte kan släppa tror eller ej, jag älskade Backstreet Boys när jag var liten. Ja. Ah. Um, vad var det du vi med dem? Pop. Jag tror det var mm. det var liksom så här bra. Jag tror det var i början när de släppte den här låten, när de står på den här stora plattan i rymden. Mm. Eller det, att det fanns någon så här rap i den låten. Aha. Eller hur? Ja, det, det, var lite det, var det var någon av killarna som var, här, var lite så här tuff. Exakt. De någon så det var ändå där. lite för jag lyssnade på hiphop men det här var ändå okej okay för att det var... Jag förstår. det <gud> var roligt. <gud> ja, sjukt. Det här kommer vi att dra upp stort som rubrik. Lilla Nå, namn och, och söttingmöns. Jag kunde ha sagt vad som helst annat. Herregud. <gud> har du äh, lyssnat någonting på Drakeplatsen? Skäms, nej det har jag inte gjort. Jag har äh, knappt gjort det heller. Mattias har skickat den till mig till och med och sagt nu måste du lyssna. Mattias är kille? Yes. <gud> ehm, men... Det börjar bli som ett stående skämt i, i Jenny och vänner i podden att vi okay. måste ha med någonting som Drake-relaterat varje gång. Nu kommer det. Ja, vad bra. Jag ser Andrews och Jason Burns som har mixat uh, en Drake-låt Too Much. Mm. Men det är, man har ju liksom ingen Drake, det är bara Sampha ja, som, uh, som gäster på den här låten. Mm. Jag tycker att den här är ganska mysig. Den är mysig. Det är kanske inget revolutionerande inom uh, dansmusiken, men ändå... Den Hittar har, jag på den har om, om, om jag tycker att det också känns i UK. När ja, men det Lisa är så upprepningen. Too much, too much. Ja, det, det, det finns någonting. någonting. Vad, vad har du för, för koppling till uh, brittisk uh, um, klubbmusik? Jag var snackar om det hela tiden. Ja. Jag har bott i London. Uh, men även liksom var där varje år sedan jag var liten. För mm. Vi har släktingar där. Uh, så ganska nära connection, tänker jag. Uh. Mycket så här när vi var yngre. Garage, Artful Dodger... Uh, Ah. Gillar du two step, uh, svängen ah, liksom älskar. <laughs> Nästan allt som har med UK, alltså UK funky, garage, grime. Jag det det. Alltså, jag förknippar ju dig väldigt mycket med klubb på något sätt. Mm. För första gången när vi såg så var det verkligen så i svängen ah, Jag trodde det var i Malmö när jag var och spelade skiva någon gång mm. för tusen år sedan som du och din sister var där och mm. Janet. Och säkert inte alls var gamla med nog att få gå på klubb. Nej, det var <laughs> nog inte. Men så här, var det inte till och med innan i det här på sidan av risen förut? Aha, en annan äh, bar här i Stockholm. Ja. Äh, gammal stan. Ja, det är mycket möjligt. För där sågs vi också mycket. Jag det, när det, du och, ja. när Jinsbjörn och Yxa spelade <laughs> skivor allt. <laughs> jag tycker det här känns bra på min CV att lilla någon brukade ja, ja. gå på min CV. <laughs> Ja, men känner du att du liksom har ena foten i liksom klubbvärlden på något sätt? Nej, sjukt nog. Nej, det är nej. Men jag älskar, alltså jag älskar att klubba. Mm. Uh, men i perioder, för jag blivit tröttlett på att klubba. Varför? Det? Mm. För jag är en trött person. <laughs> säger du till med din, kop och... din lilla <laughs> kopp te? Ja. <laughs> När det eller hur? Som luktar funky. Hur ska det gå ikväll? Hur ska, ska Det går? Det kommer gå skitbra för nu har jag ja. inte varit ute på jättelänge. Nej. Så det jag kommer orka hålla mig vaken. Ett uppdämt partybehov. Exakt. Vi har fått ett centimeter dina val. Det här är en tjej som brukar vara lite i skjumundan av sina mm. bandmedlemmar. choice but to grow, oh, oh. Michelle Williams, mm. den är uh, lite mobbade i Destiny's Child. Ja, jag blir så ledsen. Jag blir ledsen av Nej, det. jag säger så. <laughs> Nej, inte när du säger Men alla de här uh, bilderna, som där hon. har du sett dem? Ja, men det är ju typ som ett meme på internet. Ja, att, uh, exakt, hon har en, det finns, jag tror det finns en egen hemsida. Någonting, Michelle, bla bla bla. Alla, alla olika situationer där det känns som att hon är lite, lite utanför. Utanför, ganska, ganska mycket utanför, Ja. Uh -huh. känns så. som. Men, så här: Jag har alltid älskat hennes röst så jävla mycket. För att jag är, Hon påminner mig om i den här tweet-fantasia mm. det här djupet i fast ändå ljust. Så Babys. Babys gospel. Babys gospel. <skratt> <skratt> <skratt> exakt, exakt. Jag tänker att du är en snäll och omtänksam person. Jag vet att nu när du soundcheckar här inne, att du vill hålla reda på alla i rummet och ha, alla det bra. Hur ska du gå på den här festen? Kommer folk ha kul? Jag ja. tänker att, nu, att du sa här pitti gillar Michelle Williams. Nej, nej, heter. nej. Absolut inte. Abs <skratt> <skratt> nej, Jenny. Jag tycker hon har skitgrym röst på riktigt. Ja. Um, och hon... Jag ville alltid... När, som att det här är något alla gjorde. Men vi brukade låtsas att vi var det Sinist Child nu var mm. Och då ville jag vara... Michelle för att jag älskade hennes verser mest. Det är på riktigt. Det, är ändå, det känns lite ovanligt. Jätte ja, ovanligt. Inte, att att det inte liksom anboka sig fram med Men Beyoncé också säga om man kollar på hennes live-grejer på Michelle mm. så har hon skitfin live röst. Bara att den är lite mer annorlunda mot Kelly och Beyoncé. Du, du sjunger ju en del... Alltså det känns som att folk har fokuserat väldigt mycket på att du, att du rappar. Mm. Men jag vet ju att du har en jäkla pipa också. Mm. Har du några, <laughs> alltså, vad, vad tycker du är roligast att göra? liksom? Av rap och sång? Uh -huh. um, det beror på. Men när Jag sjunger nog mer på fritid, typ i badkar och köket. Vad sjunger uh, du, när du när du badar? Vad sjunger jag när jag badar. Ibland blir mycket... D'Angelo mm. mm. <laughs> lite Amy ibland, Amy Winehouse eh, det är väl blandat och så här mycket soul-klassiker som man bara, du vet, man har texten i bakhuvudet, Vi uh. har kan inte så mycket nya artisters texter för det kommer att gå uh. men en, en, du kan riva av en gammal go uh, D'Angelo Untitled mm. How does it feel uh. <laughs> <laughs> det passar yeah. bra, när man är naken eller <laughs> <Gud>, vad jag vill säga, sjukt <laughs> Jag jag fick shit. den där videon liksom <laughs> på den här vad ah, är du sugen på annars när det kommer till musik just nu uh, på att lyssna tänker du uh. Uh, shit fan vad svårt mm, ny musik mm. jag gillar uh, när folk vågar testa nytt uh, och ändå så här uh, stay true till deras uh, musik på något sätt fast våga göra nya grejer Linnea Henriksson style Exakt. Vad va, va har du själv på gång nu? Kommer du turnera med din eh, EP eller vad va händer? Eh, jag gjorde lite tvärtom. Jag var på turné med den i somras innan den hade släppts. Mm. Eh, så jag har turnerat med den ganska mycket. Så får vi se vad som händer i höst. Vi får vänta och se helt enkelt. Vi får vänta och se. Nu är det fest. Nu är det fest. <laughs> Så jämnt att du kommer hit idag. Mysigt program tycker jag. Det var jättemysigt. Vi avslutar med lite god svensk kvalitetstekno. Känns det okej? Okay? Det känns jättebra. Det fil det här tycker jag är sjukt bra.